Розділ 38. Перед охоронним приміщенням була простора площа, на якій заборонялися торгівля та будь-яке скупчення народу. Крім вівторків, коли Камільбек особисто творив тут суд і розправу над спійманими протягом тижня злочинцями. Сьогодні був якраз вівторок, вельможа, парчево в мухалаті, при новій шаблі. Із безлічю медалей, не без клопоту вдалося йому відновити все це після пам'ятної пригоди з скринєю, сидів під шовковим балдахіном на судівському помості і, ворушучи вусами, грізно поглядав з висоти на натоп, що затопив площу. Він гідливо морщився і пирхав, коли вітер з площі обвівав його не надто запашною хвилою у якій переважали два запахи – поту і часникового перегару. Злочинець же Агабек знаходився внизу, навіть ще нижче, ніж внизу. Сидів у вузькій, схожій на колодязь ямі, звідки стирчала тільки його голена, м'ясиста голова. Це робилося для того, щоб просто люд міг на власні очі побачити недосяжну велич влади. З одного боку, і безмерну ниці злодійства. З іншого. Над ямою стояв стражник із довгим дерев'яним калаталом, пом'якшеним на товстому кінці ганчір'ям, аби злочинець не міг звести своїх очей вгору до найіснішого лику вельможі. Таким чином доводилося до народу думка, ніби споглядання начальства Є вже саме по собі велике щастя, якого позбавлені негідні. Агабек дістав уже два протилочники і тепер, злегка оглушений, тупо дивився в землю нерухомим, затьмаряним поглядом. На сходниках широких пологих сходів, між вальможею і злочинцем, аби чути обох, розташувалися писарі і своїми книгами, Збоку за два кроки від них стояв купець під наглядом окремого стражника. Решта стражників, піші й кінні, подвійним ланцюгом відгороджували судилище від натовпу, що напирав. Мелькали батоги, блищали шаблі, опускаючись пласким кінцем на голови і плечі цікавих, котрі надто просунулися вперед. Ходжа на середін з великим зусиллям протиснувся до судилища. І одразу ж над ним злетів батіг, від якого, однак, він зумів ухилитись. Трохи відступивши, він став позаду якогось кримезного високого бородання. Звідси йому було і видно, і чутно. А бородань затуляв його собою від очей найяснішого вельможі. «А зараз поясни, ти!» «Що іменуєш себе Агабеком, сином Муртаза?» – запитав Альможе. «Звідки і як потрапили ці коштовності до згаданого тобою землероба Мамеда Алі, від якого ти нібито їх одержав за сплату води?» «І чому він сплатив тобі коштовностями, а не просто грошима?» «Він убогий», – оглуко відповів Агабек. «Звідки би він взяв скільки грошей?» «Убогий!» – в'їдливо посміхнувся вольможа. «Убогий! А платить за воду для цілого селища?» «Убогий! А розплачується золотом і самоцвітами?» «Запишіть!» – наказав він писарям. «Запишіть цю безсоромну, але дурну брехню, яка надалі послугує нам до викриття злочинця». «Це не брехня, о, ясно вольможний князю!» Забувшися, Габек підвів було голову, але одразу ж дістав потиличника і тичнувся під боїдям край ями, прикусивши язика. Удар, хоча й м'який, приголомшив його. Він довго не міг нічого вимовити і лише невиразно мукав, закотивши під лоба очі, випускаючи з рота слину і волочучи бороду по землі. Нарешті він оговтався і зміг говорити – це не брехня, забонів він собі під ноги у яму, як у бочку. Згаданий Мамедаліс далі справді убогий і немає грошей, коштовності ж він знайшов у своєму саду під корінням яблуні, яку обкопував. Замовкни, марзенний брехун, загримів вельможа, настобурчивши вуся. У твоїх словах немає жодного слова правди. Знайшов під корінням яблуні. Що ж ти, надієшся запевнити нас, що золото рубіни ростуть у землі, наче гриби? Облскучий суддє, освітуючи справедливості, я готовий присягнутися на Корані. Присягнутися на Корані? Ти хочеш збільшити список своїх лиходійств ще й блюзнірством? Запишіть писарі його брехню. Запишіть аби ми могли перейти до наступного запитання. Писарі записали. Вельможе перейшов до наступного запитання. Якщо ти, як це випливає з твоїх раніше сказаних слів, справді володів таким прибутковим озером, то з якої причини ти покинув його і намірився піти до Єгипту? Де твоє озеро? Я обміняв його. Обміняв? «На що і з ким?» «Я обміняв його на єгипетського наслідного принца, тобто на ішака, що є насправді принцем. Я хочу сказати, на принца у подобі ішака». «Що?» – аж підскочив Альможа. «Повтори!» «Ні, не смій повторювати. Як ти наважився перед нашим лицем зіставити у своїй брехні царственну особу і якесь негідне чотироноге. Ось, ось, підхопив, зрадівши Агабек. Довговухе, покрите шерстю. Нарешті його зрозуміли. Забувши про калатало, він глянув вгору. Важкий удар, що впав йому на голову, одразу змусив його замокнути. Погляд його затьмарився, відображаючи затьмарення розуму. І туман без пам'ятства приховав від нього лик вельможі. «Новий злочин!» – гремів вельможа. «Він звів огуду на царствену особу і наважився на це в присутності начальства. Писарі, запишіть! Але, звісно, у пристойних алегоричних виразах». «Тут немає ніякої огуди», – стогнав із ями нещасний. «Я прямував до Єгипту, аби обійняти посаду візиря і хранителя палацової скарбниці». В нагороду за повернення принцу людської подоби, Перетворений злими чарами на надовговухого, Принц зустрівся мені. «Мовчи! Мовчи, мерзенний брехливий наклепнику! Мовчи, кажу тобі!» Гримну вельможа, вставши в запалі обурення з подушок. «Бо істину ми вже давно не оскверняли нашого погляду, Споглядаючи такого злісного і затятого злочинця». До всіх своїх нечуваних лиходійств він додав ще одне. Самозванне привласнення найвищого сану візиря, сану, якого навіть ми самі тільки недавно досягли. Пишіть, писарі, усе пишіть. Перша крадіжка, друге безчинство і буйство, вчинене сьогодні на базарі, і третє – огуда на царствену персону, четверте – самозванство. Висарі дружно заскрипіли перами, і в цьому скрипі, Агабек почув свою неминучу, невідворотну загибель. Марно звертався він до милосердя вельможі, благав про справедливість, просив вислухати до кінця. Вельможа залишався невблаганним і не слухав його жальгідного, нікчемного лементу, спрямувавши заскринілий непохитний погляд кудись у простір. Поверх натовпу, ніби споглядаючи в небесній височині, тільки йому одному видиме світило правосуддя. Агабек сповнений жахою і безсилий у знемозі замовк. Колишній суддя, ось коли він відчув на власній шкурі, як іноді в очах суддів чистісінька правда обертається на зловмисну брехню, і нічого з цим не поробиш» нічим не доведеш своєї безневинності. Скільки разів йому доводилося так само судити й ув'язнювати ні в чому невинних людей, тільки за те, що їхня правда зовні виглядала як брехня. А зараз його самого наздогнала і вразила відплата. Вирок був суворий. Довічна підземна в'язниця. Абек застогнав, і вирвав пучок волосся з бороди. Страшники підхопили його, витягнули з ями, поволокли до підземної в'язниці. Там він потрапив до Абдули Полуторного, який, видавши злочинцеві на початок десяток батогів, передав його своєму помічникові. Були стусани і потім з висоти сорока сходинок Агабек покотився вниз, у морок і сморідь узкрегід зубовний, та крики, і там залишився назавжди, одержавши від долі саме те, чого давно вже був гідний за все зло, яке він посіяв у світі. Судилище тривало. Купець просив про повернення коштовностей. Певна річ поміркувавши, можна було знайти цілком законний привід, щоб відібрати їх до казни. Тим більше, що скарга – на таку ухвалу, напевне, б не мало у хана успіху. Але коштовності належали не стільки самому Копцеві, скільки його прекрасній дружині, а перед нею вельможа почувався винним. Бо жодного разу після скрині не відвідав її, хоча вона через підісланих старих жінок двічі нагадувала йому про себе. Побоючись ще більше прогнівити її, Знаючи весь запален і приборканість її вдачі, він вирішив, аби уникнути неприємностей, послати її в подарунок коштовності через купця і приготувався закінчити суд на його користь. Пишіть писарі, гучно виголосив він, оскільки встановлено з повною достовірністю, що перераховані вище дорогоцінні речі належать купцеві Рахімбаю, сину Кадира який має лавку в міняльному ряду. Але тут його зухвало перервав вигук з натовпу. Захисту і справедливості! Стражники люто витрішившись, кинулися в натовп на зухвалий голос. Вельможа подивився власним язиком. Ще ніколи ніхто з простого люду не насмілювався втручатися у його суддівські справи. Проте закон передбачав і дозволяв таке стороннє втручання, і вельможа пам'ятав про це. Крім того, він миттєво змитикував. Можливо, хтось із його придворних ворогів навмисно підіслав на суд свою людину, аби змусити його до порушення закону і таким чином здобути привід для доносу. Владним рухом руки він зупинив стражників. «Говори, хто там?» «Вийде наперед!» І невимовно здивувався, побачивши Ходжуна на середіна. «Порож бити! Ти! Та де ж ти пропадав? Ми б не в місті всі закутки, розшукуючи тебе!» Тримаючись ближче до істини, він мав би сказати, розшукуючи твою голову, бо саме така була справжня потаємна мета його пошуків. Але про це він, звісно, змовчав. Проте подав таємний знак стражникам, і ті непомітно ззаду підступили до ходжина Середіна, намацуючи під халатами вірьовки, що завжди були у них Хоча на поготові. Ходжа На Середіну все це бачив, але зберігав повний спокій, бо мав проти підступних задумів вельможі надійний міцний щит. «Вітаю, найшановнішого Рахімбая!» – він вклонився купцеві – Хай залишається над ним і надалі благовоління Аллаха. Купець промовчав, відвернувся. Він не забув своїх десяти тисяч штаньга, що перекочували до кишені цього шахрая ворожбита. — Де ти пропадав? — повторив своє запитання вельможа. — Я залишив місто у своїх справах, о найясніший князю. А тепер я повернувся, і саме вчасно, аби дати на цьому суді вельми важливе свідчення, спрямоване до торжества справедливості. Ти хочеш дати свідчення? Які саме? Щодо коштовності та їх законного і справжнього власника. Власник відомий. Він перед нами, вказав вельможа Нарахімбає, який вже збентежився, перечуваючи якусь нову каверзу з боку розбита. «У цьому й прихована помилка», – відповів Хаджана Среддін. «Мені достеменно відомо, що найшановніший Рахімбай не є законним власником цих коштовностей. Вони належать іншій особі». «Як це інший?» – закричав набухаючи кров'ю Міняйло. «Як це я не є власником? А хто ж є? Ти?» «Не я, але й не ти, а третя особа». «Яка ще там третя?» – заламентував Міняйло. – І навіщо допускають на суд різні темні волоцюги продистити? Він, може, підняв руку, закликаючи до тиші. Зачекавши, він сказав. – Ворожбите, твої загадки тут недоречні. Що ти хочеш сказати? Мені самому, напевно, відомо, хто власник цих коштовностей, бо я особисто мав нагоду бачити їх. Уже давно… Задовго до сьогоднішнього дня, на одній відомій мені особі. Він заткнувся, бо далі довелось би назвати ім'я Арзі Бібі, вимовити яке перед купцем, він не смів, знаючи за собою свої гріхи. «Істинно так, підхопив ходжана Середін, але ще раніше, ніж ясновальможний князь вперше, задовго до сьогоднішнього дня побачив ці коштовності на одній відомій. І навіть вельми відомі йому особі ще раніше, кажу я, вони належали не Рахембаєві, а іншій особі, у якої були згаданим Рахімбаєм незаконно і насильно відторгнуті на свою користь. «Брехня!» – закричав купець. – «Чорна, мерзенна брехня!» «Ця особа наразі знаходиться тут», – вів далі хоча насередин. Не звертаючи уваги на лемент купця. Вдова, підійди до помосту, покажися в ладарному судді. І з натовпу вийшла вдова, встала перед і сходжею насередином. Веможа мовчав, зніяковівши, надто все це було несподіваним. І поява ворожбита, і його свідчення, і вдова. Тим часом у натовпі почалося хвилювання. Його треба було негайно погасити. «Ворож грізно і гнівно виголосив бельможа. «У твоїх словах я не вбачаю нічого, крім зловмисного наміру очорнити наклепом купця Рахімбая. Звідки ти можеш знати істину? Де твої докази? Чому я мушу тобі вірити? Звідки взялася ця жінка?» «Брехня!» – повискував знизу Міняйло. «Усе це брехня!» І хитре шахрайство, а також порушення спокою серед простолюду. Оскільки в словах ворожбита ми вбачаємо злочинний намір, продовжував вельможа, подавши знак писарям, а потім і стражникам, які поспішно витягли з-під халатів свої вілььовки, і оскільки такі справи підлягають, закінчити йому не вдалось. Де мої докази? Звідки я знаю? вигукнув хаджа на Середін зробивши крок вперед. Це все відкрилося мені через ворожбу, правдивість якої вже відома ясновальможному судді, так само, як і купцеві. У мене наразі немає під руками чарівної книги, але я обійдуся і без неї. Не давши вольможі схаменутись, він страхітливо заворушив бровами і став важко дихати, мов би, здіймаючи на плечі великий тягар. Потім заговорив глухим, за могильним і з підвиванням голосом. Бачу, бачу скриню і бачу тих, хто в ній сидить. Що це? Чи не одурює мене мій духовний зір, Сяючий пишністю носії влади, У якому він жалюгідному вигляді? Де його парчевий халат з медалями? Де шабля? З ним у скрині є ще хтось. Вельможе задихнувся. Побілів, попри сильну спеку, його тіло здригнулося від крижаного знобу, ніби від дотику сталевого леза. Примара палацового лікаря повстала перед ним, і кров застигла в його жилах. Чорна безодня розкрилася біля самих його ніг. Ще хвилина, ще два слова, і він загинув, невідворотно і остаточно. О, проклятий ворожбит! Зупинити його, зупинити будь-що. Тут, на щастя, ворожбит на хвилину замок, ніби вдивляючись у глибину того, що осягав. Вольможа зрозумів, тільки ця хвилина і є рятівною. наступна несе з собою загибель. Чому ж ти одразу не сказав ворожбите, що істина про ці коштовності відкрилася тобі у ворожбі? вигукнув він із дружнім докором у голосі. «Сказав би одразу, і тоді б не було ніяких зайвих розмов, оскільки правдивість твоєї ворожби нам відома, перевірена і встановлена і не може ніким бути спростована. У мене є й інші докази», – зазначив Середін. «Хай погляне найясніший князь на натов ліворуч від себе». Вельможа глянув із кам'янів. Милостивелах, і з натовп подивилася на нього, посміхаючи і підморгуючи єдиним жовтим оком, та сама пласка страшна пика, що з'явилася йому тоді на цвинтарі занадгробку, і не тільки посміхалася, але й потайки показувала з під халата держак його золотої шаблі. Не відразу до вольможі повернулося дихання, він зблід. Обличчя його, мов би, розтануло. Тільки вуса чорніли. Він був не в змозі відвести очей від цієї огидної пики. Голос ходжини Средіна привів його до пам'яті. — Якщо знадобиться, оясно вольможний князю, то можуть бути представлені ще й інші докази. — Не треба, цілком достатньо, — озвався вольможе, здолавши своє зацепаніння. Тепер справа стала зрозумілою до кінця, і ми переходимо до вироку. Якась дивна сила невідступно вабила його до страшної пики в натовпі. Не втримавшись, він кинув ліворуч митєвий косий погляд і весь знову здригнувся. Хоча наследін, розуміючи, що відбувається в його душі, подав злодію таємний знак піти геть. Злодій зник. Він, може, зітхнув з полеченням. «Писарі, викресліть усе, що ви записали раніше щодо коштовностей», –– казав він. «Навіть краще зовсім вирвіть ці листи і почніть нові. Пишіть, оскільки встановлено з повною достовірністю на підставі багатьох неспростовних доказів, що згадані дорогоцінні речі належать жінці, вдові, Садат, послужливо підказав хоча не середін, – «жінці, вдові, на ім'я Саадат», – продовжував вольможе, – «то згідно з законом і справедливістю вони мають бути негайно їй повернуті». Тут пролунав крик Міняйла. «Як це повернуті? Коштовності належать мені, а не якійсь там вдові!» Досі він мовчав, бо нічого не міг зрозуміти в тому, що відбувалося». Хоча й відчував щось недобре для себе. Але коли мова зайшла про коштовності, він заволав. «Який це суд?» – кричав він. «Де вони? Ці численні неспростовні докази. Я не бачу жодного. Це новий підступний задуб проти мене. Хай буде мені прид'явлений хоч один доказ». «Добрі люди!» – він звернувся до натовпу. «Ви чуєте? Бачите?» На ваших очах грабують чесну людину. Добрі люди, будьте свідками. Натовп загудів, озиваючись жартами, сміхом, видловими вигуками. Якийсь хлопчисько закричав переполом, другий загавкав, третій занявкав. На площі виникло безладдя, неприпустиме перед лицем начальства. Купцю Рахембаю, замовкне, сказав вельможа. «Ти підбурюєш народ проти закону і влади!» «Не замовкну!» – несамовито вела купець. «Коштовності мої! Я сплатив за них гроші!» Шум і хвилювання на площі зростали. Необхідно було вгамувати купця. Але до цього вельможа не бачив ніяких способів, бо купець так оскаженів, що його вже не могли зупинити ніякі вмовляння. Тоді вельможа, рятуючи себе, зважився на крайній засіб. Він подав знак стражнику з калаталом. «Я піду до палацу, нехай Великий Хан особисто розбере мою справу», сказав купець, а тим часом до нього підкрадався ззаду кремезний стражник, тримаючи на відльоті, підняти скоси калатало. «Хай Великий Хан дізнається, які в нього судді!» І це було останнє, що вигукнув купець. Калатало опустилось на його голову. Язик купця на долоню вискочив із роту. Очі витріщились і закотились. Він посинів і почав голосно й часто гикати, падаючи навзник, і повалився б, якби його вчасно не підхопив той самий стражник з калаталом. Інші стражники встигли навести ладу натовпі. Скориставшись за вельможа оголосив вирок і власноруч віддав вдові гаманець із коштовностями. Хоча все це відбувалося в присутності купця, він уже більше не кричав і не заважав правосуддю. Навряд чи він навіть щось бачив, бо дивився на світ з-під напівопущених повік одними білками, тоді як зіниці залишалися десь глибоко під лобом. Гикавка, що перемежалася із хропінням, стрясала його жирне тіло, так його й відправили додому в супроводі трьох стражників. Двоє тягли його під руки, а третій підштовхував ззаду. І лише перед хвірткою своєї оселі, коли стражники, всадивши його на дорозі спиною до паркану, щоб не впав, уже пішли, він схаменувся і довго нічого не міг збагнути, дивлячись на все безтямними, мутними очима. Те площа? Де цей шахрай ворожбит? Може, це сон? Де сумка? Він схопився за лівий бік. Сумки не було. Набита піском, вона вже лежала на дні однієї ближньої водойми, а гроші з неї приємно обтяжували кишені стражників. Купець підхопився і, стогнучи та хитаючись, в чалмі, що з'їхала набік, пішов назад, на судівську площу. Там нікого вже не було ні вельможі, ні ворожбите, ні вдови. Судилище закінчилось, натовп розійшовся. Перед очима купця розстивалася, залита гарячим сонцем, пуста площа, неначе ніколи тут і не було ніякого збіговиська людей, неначе все, що відбувалося тут півгодини тому, йому привиділось, привиділось і зникло. Ліниво бродили два дозорні стражники, третій сидів, розкинувши ноги в тіні по мосту, і перемотував ганчір'я на своєму калаталі. «Сумка – Сумка! – заламентував купець. – Моя сумка з грошима! Відповіддю був гучний сміх і непристойні лайливі вигуки. – Він хоче ще! – кричав стражник із калаталом. – Йому одного разу мало. Притримайте його, я зараз... Із цих слів купець зрозумів, що з ним сталося і чому в потилиці він відчуває тупий ломотний біль. «Грабіжники! Розбійники!» – залементував він і бігцем помчав до палацу, супроводжуваний глузливим гелготанням і непристойною лайкою стражників. Що було з ним далі? Чи вдалося йому проникнути в палац? Чи приніс він великому ханові свою скаргу? І чим закінчився його новий позов, усе це нам невідомо. Як невідома й подальша доля кинутого в'язницю Агабека, палку Ірзі та інших. На цих рядках ми згадуємо про них востаннє. Вони йдуть з нашої книги, де посідали місце лише в міру своєї причетності до Ходжіна Середіна. Вони світились відображеним близьком його безсмертної слави, він розлучається з ними, відблиск слабше, гасне, і всі вони занурюються на наших очах у непроглядний морок небуття. Бо самі по собі, через свою повну духовну нікчемність, безсилі залишити в світі якийсь слід. Так дорогою назад, додому, звільнявся ходжа насередін від численних супутників яких послала йому доля в цій подорожі. Тепер біля нього залишався тільки одноокий злодій. Вдвох рано вранці вони покинули багатоголосливий, бурхливий кокант. Базар, що вже був прокинувся до торгу, далеко проведжав їх своїм хижим ревом. На зустріч їм з усіх боків, від усіх дев'яти коканських брам тягнулися низки гарб, каравани, вершники, поспішаючи до початку торгівлі. Новий день готувався повторити те саме, що й вчора – блюзнірське служіння Богу наживи, обману і хитрощів. А за містом, у садах, тінистих і вологих, була тиша. Така світла, оповита голубовато-сонячним серпанком, немов би народжена – від небесної туманної блакиті. І тут Кокант сказав, ходжі на середину, Своє прощальне слово. За низенькою старою огорожею Маленькому саду дзвеніли, заливалися Тонкі дитячі голоси. Вітер з півдня розриває, Цвіт вишневий навесні, День такий прозоро-світлий, Сонця промені ясні і під свист птахів веселий, перервавши вічний сон, прокидається в гробниці добрий старий турахун. Ходжа насередін зупинив ішака, спішився і шанобливо вклонився в бік огорожі. Він кланявся коканду, що вонагороджував його за добрі труди цією пісенькою. Минулий останній сад почалася низина, Рисові поля блищали під сонцем білим розплавленим блиском. Звідси було вже недалеко й до гробниці дідуся Турахона. Хоча насередину бійняв злодія. «Ми розлучаємося. Кланяйся від мене, Турахону. Проси у нього сил для нового добродійного життя». Потім було тривале прощання з довговухам. Злодій поцілував його в ніс і востаннє дерев'яним грибенцем розчісав китичку на хвості. Коли я знову побачу вас обох? запитував він. Не знаю, не знаю, відповідав хоча на Сердін. Пам'ятай тільки, світ відкритий тобі в усі кінці, відкритий і мені? Можливо, й зустрінемось. У кожному розставанні завжди прихована нова зустріч. На тому вони й розійшлись. Із похиленою головою злодій поволі пішов бічною стежиною, що вела до гробниці турахона. Хоча на середін поїхав далі. Попереду вже чувся гул і гуркіт великої дороги. Ще півгодини, і вона прийняла його в свій мутний, кипучий потік. Розділ 39 Останній. Залишилося небагато. Проте, як повернулася Гюльджан, і як вони зустрілися з Ходжею на Средіном. Він випередив її тільки на один день. Повернувшись уже в сутінках додому, він одразу ж ліг спати. Був дуже стомлений з дороги. Ліжко він собі влаштував на даху. Вранці, розбуджений сонцем, подивився вниз, і несамовито закричав «Що ти робиш, негіднику? Мабуть, тобі мало коржів, і ти перейшов на інжир?» Він звертався до ішака. Через забудьковість, ходжа на середін залишив на ніч відкритою хвіртку в сад. Ішак забрався туди і вчинив велике спустошення в кущах інжиру, об'ївши не тільки плоди, а й листя. Відбулося вигнання за допомогою палиці – Потім, хоч і на середину, довелося довго поратись, аби сліди спустошення хоча б на перший погляд не кидалися в очі. А попереду було ще багато справ – віднести до майстра поламаний кумган, віддати борг м'ясникові, обкопати виноградні лози, ще щось, а головне, найголовніше – полагодити огорожу. За цю справу він негайно і взявся, Викопав яму, замісив глину Навпіл з нарізаною соломою А більше нічого й не встиг зробити За повороту дороги показалася гарба І його слух був зразу ж вражений Сімома дзвінкими голосами Над якими панував восьмий Могутній, що належав Гюльджан «Здоров будь, мій дорогий чоловіче Як ти тут жив без мене?» «Та нічого собі» Говорив Ходжана Средін, знімаючи з гарби і по черзі цілуючи своє потомство. Нудьгував, чекав на ваше повернення. Ільджан, спершись на його плече, зійшла з гарби, озирнулася і побачила пролом в огорожі. Зніяки вілий Ходжана Средін опустив очі долу. Та все якось знаєш, ніколи було то одне, то друге, от не встиг. Подивіться, просердилася Гюльджан. Подивіться на цю людину. За три місяці, за цілих три місяці він не зміг зробити навіть такої дріб'язкової справи. Закінчуючи нашу другу книгу, проходжу на середина, ми від щирого серця хотіли певнити читача в щасливому кінці для всіх згаданих нами, які гідні такого кінця. Не виключаючи певну річ і мудрого дервіша і збратства тих, що мовчать і осягають. Але істина зобов'язує нас до скорботного визнання. Старий не дочекався повернення хочі на середина, помер, або, висловлюючись його мовою, перейшов до іншого вищого стану. Можливо, сам старий і не вважав свій перехід сумним. І навіть напевно це так, але ми, далеко не досягши висот його мудрості, не в змозі приховати смуток, що охоплює нас над його безіменною могилою. Бо він помер, як і личило справжньому Дервішові, нікому не назвавшись. І в цій безіменності його могила несподівано здобула високий всеосяжний сенс. Тут спочиває... Людина Саме так і зрозумів це ходжа середін, який дізнався Про смерть мудрого старого Від жебрака Який потурбувався Про поховання дервіша Цей жебрак провів Ходжу Насрідіна до могили Дорогою розказав Я був при ньому До останньої хвилини Він помирав мовчки Непорушно дотримуючись Своєї обітниці і лише перед самим кінцем Прошепотів Візьми гроші В узголів'ї І скромно поховай моє тіло Усе, що залишиться Роздай бідним Він помер І з таким просвітленим лицем Я навіть здивувався Залиш мене на одинці Попросив хоча на середін Коли поводир пішов він опустився на коліна перед могилою, зверху якої не було навіть простого каменю. Утім, життя саме поклопоталося про те, щоб прикрасити могилу. Там і тут по пагорку вже проглядала молода травичка, а в узголів'ї знайшла собі притулок маленька квіточка, синя крапля, що впала на могилу з неба, а разом із вчорашнім дощем. Допізно залишався ходжа на середін на цвинта, ведучи у явну бесіду з померлим. Цвинтар занурився у пітьму, повіяло свіжістю, Загорілися на темному небі зірки. Хоча на середін сказав Прощавай, мудрий отче, зрідка я приходитиму й до тебе. І почув доброзичливу відповідь, що передалася в його розум. Через серце, не словами, а теплою хвилею. «Про не турбуйся», – говорив Хача Насредін. «Я виконав все на свій розсуд, і вийшло, як треба. Я радий, якщо мої скромні зусилля хоч трохи допомогли тобі перейти на вищий ступінь твого безсмертного буття. Але в одному я винен. Я так і не знайшов своєї віри. Правду кажучи, я... Надіявся на твою обіцянку Підказати А ти взяв та й того Перейшов Не дочекавшись Тепер я спробую, звичайно, сам знайти Не знаю Чи вийде щось Урочисто У співдружності зірок Линула земля Крізь голубу млу ночі Вітер шелестів у деревах Кричали нічні птахи Пахла трава рясно зволожена росою. Билося серце в градях на Средіна, і в усьому цьому він раптом відчув із цілковитою впевненістю свою віру і зрозумів її, хоча й назвати ще не вмів. Сповнений пориву захоплення і безмежного щастя любові до світу, відчуваючи відповідно також безмежну любов живого світу до себе, Зливаючись з усім сущим довкола, але не розчиняючись у ньому і зберігаючи себе, він увійшов в одну із тих дорогоцінних миттєвостей, що залучають людину до великого і вічного круговороту життя, куди смерті доступу нема і не буде. Його віра дедалі голосніше звучала в душі і переливалася через край, але у своєму розумі він не знаходив слова для неї, неповторного і єдиного. А тим часом відчував, що воно є, і десь близько. Він напружував усі сили, щоб полум'я душі сягнуло розуму і запалило його цим великим словом. І коли здавалося йому, він уже зовсім знеміг від непомірних зусиль, слово спалахнуло в ньому, Блиснуло і, перелетівши на вуста, обпалило їх незримим вогнем. Життя. вигукнув він, здригнувшись і затремтівши, не помічаючи слід, що котилися по обличчю. І все довкола затремтіло, озиваючись йому і вітер, і листя, і трави, і далекі зорі. Дивна річ. Він завжди знав це просте слово, але паник у його бездонну глибінь тільки тепер. І це слово стало для нього неосяжним і нескінченним. З того пам'ятного дня, коли йому на могилі Дервіша відкрилося віще слово, він почав жити не так, як раніше. Жити в ясності, не знаючи ніяких сумнівів, не засмучуючись плутаниною, і уявним хаосом світу, бо мав до всього істинний, заповітний ключ. Але оповідь про його подальше життя – це вже нова книга, писати яку буде вже хтось інший, наш наступник, хто йде за нами вслід. А наші труди закінчено. Ми прощаємося на цьому сходжею на нам. Душею ми певна річ ще не раз повернемося до нього – і зайдемо в уявну бесіду з ним із різних приводів і випадків, які зустрінуться нам на життєвому шляху. Але пером на папері ніколи вже не повернемось, бо сказали про нього все, що знаємо, і що хотіли сказати».